We, the shipwrights and the dockers, here we stand. And behind us, every worker, hand in hand. We'll get independent unions that are free from party minions. When we win, we'll build a free and happy land. Dear God, dear God, Dear God, let this strike, cruel strike, carry on. Though they cling to their fiction and they want our crucifixion, we shall stand every pain till we are done. All our women and our children stand with us. We'll stand, come, tank starvation to your guests We'll get independent unions that are free from party minions Nothing will deter the Polish working class Dear God, dear God, dear God Let this strike, cruel strike show want a we shall stand every pain till we camps, pots, cells, from... Leon, virtual bantsa denez gure irratiaren antxeta antena bat erori da Eta bakarrik interneten, interneta zentzuten algaituzu, hemen gaude de txingurri saioan zuekin. Han eta hemen garapenkeria keria den eta zunade norkako berriak guri heltzen zezkigunak gutxienez, heleraziko dizkizuegu. ku lehendakari jaunak errandakoekin hasiko gara antza denez, garapen keria aurkakoa bilakatu zaigu lehendakaria. Joan den hastian Donostiako epaitegian, garapenkeria keia zalettasunaren aurkako ekintzaile u, epaitu zuten txingudiko merkatalgunean duela hiru urte, errega bezperan kateatzea gatik, eta horri buruz itzegingo dugu hauzipetutako batekin sesu. Iktateen alde eta urtegin aurkako bosgarren foro Mesoamerikarraren agiriaz e, itzegingo dugu. Hano eta herrian, joan denostegunean Akten altzamenduaren aurkako protesta bat burutu zen eta horren berri anoetako Mikelek emanen digu Eta bukatzeko datorren larun batea hogeita haseirako, Nazizioarteko elkartasun dehialdea dago, Nanteseko aeroportuaren aurkako borrukarekiko, horren berri labur bat ere emango dizuegu who help after a fashion but all scared of repercussions we'll fight on alone as long as it needs be the god the god the god let us Selektaste piken y tramasta Capitalismo ha llegado a tu final charme y en el camino co más a la muerte con no quien cantes que no trae llamantes y que valgan tantas muertes vidas aberrantes luchas constantes y que se dan esto para consumese heria quiero que fui para terminar, señor, termino con esto, sistem, capitalismo abestia, besten sigoten dala batzuk. Eta Urkuillo Jaunaren azken adierazpenekin hasiko gara. Duela ezain beste iragarri genizuenez bezala, berak HTri deitzen zion e, Euskal Herriko bihotza. Hmm? Eta atzo berriz e, garako, gara egunkariari eskainetako elkarrizketa batean, ba nahiko adierazpen anpiguak egin zituen, ez daki gosongi zer esan nahi duen oiekin entzun diesaiogun urku jo jaunari. Hora right. <laughs> indator, gelditu da. <laughs> Berak egingo dio bere buruari galderak eta guztiz. Galderak eta erantzunak. Ba, Eh, no es tiempo de grandes infraestructuras, a qué se refería y dice Urculyo. A todo lo que es cemento, salvando el compromiso con el tren de alta velocidad, en la medida que, además, esta es una cuestión extrapresupuestaria del gobierno vasco. En lo que se refiere a nuestros presupuestos, en este 2013 va a haber una reducción de inversiones de infraestructuras. Entre el cemento y las personas, desde el gobierno vasco vamos a primar las personas. Tengo pendiente una entrevista con el, con el gobierno español y en la medida en que esté en... ...en que esta es una competencia suya... ...primero quiero hablarlo con él... ...no es extra... Eh, ...pero ese si adelanto necesitaría una partida presupuestaria... ...no, es extra presupuestaria... ...es en base a una detracción de del cupo... ...y en función de lo que sea... ...la negociación del cupo... ...vaya ori... ¿Será teratxendo guardi... Mariano? ¿Será teratxendo guardi... Bai, bai, en, entre el cemento y las personas, desde el gobierno ozco vamos a primar las personas. Bueno, eh, que conmovedor, benetan unki garria, papatean un bilakatu zaigu, urkullu, jauna. Bueno, bueno, Oskalo, zerekin etorriko diren orain. Eh, gero, agian, ge, Mikel Anoetako arekin, elkarrizketa bat izango dugu, galdetuko diogu, bere iritzia zirazki entzunditu dela adierazpen hauek eta ziurazki eh, jabetuko garela zertaz ari den zehazki datozen asteetan. Horain eh, lehen iragarri genizuenez bezala, eh, izango dugu elkarrizketa eh, bat sesurekin, bera izan zen lau ekintzaietako bat, joan den astean epaitu zitiustenak eh, jo, duela iru urte txingudiko omega parken ekintza bat egiteagatik. Ekin tza e, garapen, zale, garapen zale aurkakoa izan zen, eta laulagun kateatu ziren zementoz beteriko bidoi batzuetara, txingudi met, merkata algunearen sarreran, eta bueno ba, berak kontatuko digu horren inguruko zehaztasunak. Beraz, entzun diesaiegon, sesuri. astuz ait esatea erregez, e, magoz, jantzitak zaudela. Eh, ari hand kide bat, e, epaitua izan dena gorgoizan, ta berak e, asalduko dugu horren gusteko, horren inguruko xetazunak arratsa leon sezu. Zer moduz joan dagoizia? Bueno, espero que en una baño Beto, ni gustez, ze bueno, fiskot fiskalaren e, akusazia nola baita desmondatu egin da nola baita ez zela seguridad Música. bial hori eta koakzionez eta bueno guk eskatu dugu absoluzioa eta posible da lortzea ez nola baita -er, Asiko geha asiratik eta zaltzen aldi guzu favorez zein izan zen ekintza hori egiteko arrazoia zein zen aldarrik apena Egun bueno, ba, ba, e, egungo eredu ekonomiko eta soziala, nola, salatzea e, izan e, zen, ez, e, asmoa, eta horrekin ba, batera, pues ez, desarrollismoa inguruan ikusten dena, ez, bai, ba, HTA, superportua, errepide gehiago, ez, nola, zonaldea oso kastigatoa izan den, pues, eta e, gehiago izan daitekeen, plataforma logistikoekin, eta bar, Eta azkenfinean ere kontsumo eredu hori ez merkatal zentroetan ematen den e, kontsumo txialdi eredu hori e, gaurko hirietan ematen dena garraioaren behar fortzatu hori ez nolabait hori dena kuestionatu naizun e, protesta horrek. Aja. Uh -huh. Eta RG 5 e, jantzitax e, Juan Sintetaenesta? Bai, izan ere hori e, ba, protesta RG gaua enez Iza, e, izan zen, eta eta bai, simbologia hori emateko, ez nola bait, ba, errege magos jantzita jungin dinten bai. Uh -huh. Eta zein zein zuen aurkako salaketa Ba, asira batean, desordenes publiko zetik juntzen, baina azkenean aldatu zuten, berak ezakit, asmatutako edo, koakziones eta seguridad bial por konkurso ideal dela de bidelitu batean nola bait, ez? eta seguridad bial. Aha. Eta esan duzun bezala, argi ferrogatuak gelditu da, ba, etzela inongo koaxiari gertatu ekin zaharretan, ez da? se bai, alde batetik hori esen, ez egon ere denuntziante partikularrik, ez egon inolako, ez, erasorik nolabait pertsonei, ere, elburu ere, noski, haipatu hori ez zela, ba, ezeketak beste bat, ez, lehen aipatutakoa eta... Eta bai eta argi geratu da be no? eta frogen bidez ere genuela noabaiteko eraso koakzio hori burutu ez Ba zuen asmoa izan zen, ba, más ma, media da komunikabide xitan e, ematen duten berri horretaz ez da ba, zenolako ba, eta... eragina dauka rezarroismoa gure inguruan egoera sozioekonomkoan Ba egungo guk ikusten dugun egungo arazo larriak, ez, uh -huh. kilisiarekin ere areagotzenari desbarnikeri soziala, eta bar nola, areagotzenari diren ikusten dugun, ez, arazo larri hoiek nola bait e, mas medietan edo nola baita esan, ez zail ematen, eta ordu pues, bilatu behar dira ere beste bitartekariak ere horretan inzitzeko, ez, eta bueno, protesta modua dira bitarteko herramenta ona, e, zuzenean ere iristeko gendeari eta eta aldi horretatik pues arazo planteatzeko, ez, uh -huh. eh? Nolabide. Iruertsainare deklaratu dute gaur ez da? Bai, bai. Ta berreti egin dute atestatua deklaratutakoa? Bueno, berretzi, ez dute tei, no Eh, hori izan da ere puntu bat ez dela bait ezute berretzi eh, atestatuan neklaratu zuten, orduan ere beraien frogan nabetik validatze egin da asko, eh? mm. Beraien ayeraz pena. izan zen beraiek hasiera eh, batean ezandakoa. <laughs> bueno, ba, nolabait, eh aipatzen zuten kaos, ez, zirkulatorioa egon zela, hori ere ezago frogariko egon hartzeko, eta, bueno, aipatu dugu horren arira ere, edo zeinirietako zona neuralgikoetan, edo horrelako merkatalzen duan, astero, iai astero, balagola horrelako kongestio, kotxe kongestio, ez, nola baitu, ez, hakin nola baitu, eta, bueno, beraiek ere, aipatzen zuten, pues batek, ez, e, estein batek aipatzen zuten egon txela, zoki txiki txikoa, txiki bat, baina zela dago hmm. ere, e, probarik eta ala ere, aipatu du gidariaren nolaiteko despiste izan zela ez, eh? oso txiki izan zen txapaz eta bueno, ere, aipatu hori ez zutela ere, inolako lanketa ez zute probarik ez zer, borden ba ba bertan ikuste e, beraien aipamenako o ez utela uh balio juridiko dizen horretan eh eta aipatzen duzuena nabasa hori are larriagoa gertatzen da ego berrietan eta e, erregeu esperan ezta Bai e, bueno profesa horregatik ere gero eta ale simboliko ao zen, horretan eh, Nola la e, kontsumo ere desaforatu honek ere, no da era mate pues o redako praktiketara eta salatzen horrek orre, ere laguntzen zigun ez salatzen genuena gero ta argiago adierazen, ez? Uh -huh. A. A. Er, er, Ertzañei vuelta tú, ba, van aicomemoria txarra di, ez da ben, Bai, bai, bai, coso que hablaba, bueno, ez, xentetaz, eta bueno, gure guretzako eto sentzuatzen, <laughs> baino baino bai, bai, bai. Uh -huh. Aiko Naiko laguna, komentzituztena. <laughs> <Buruan. gay> <gay> Gero, zuetako batek, aipatutu ere, eh, txingudi merkatalgunea iraiki den lekuan, izugarrizko biotopo eta eh, ekologia aldetik balioan diko naturgunea zegoela, ez da? Bai, bueno, ni hori ez dute zautzen pertsonalki ez ez zegoen naz, baino, Baino, bai bai, e, hori ere beste puntua zen, ez? Nola salatzen genuen beste puntu bat, ez? Nola asteegitura Erraldoen meseteara suntzen diren alde batetik, bai ekologikoki e, oso, digamos, parajea keta eta gero ere la, Landa Lurren suntzipena mesede horietara, ez? Nolabait. Hori ere lagun batekaitatu du ere epaiketan eta eta protestaren izaeran bertan <coughs> nola nolabait ere salatzen zen hori, ez? Uh -huh. bai, Dena dena doar, naiko ongi fregatua gelditu da, e, egindako kaltea e, txikiago dela, ba, zalatu nahi zenutena, baino, ez Bai Bai, hori, seguk ere, dezen dugu dugun, nola baita horrelako e, protesta dezo bediente, baten izaera edo, e, piso handiagoa duela, eta salatzen dena, hori, batez ere, elburu oiekin ez, informazioarena, ausnartxearena, eta guzti hori, Pizu handiagoa duela, eh, nola bai, mugilkortasun, egu bi ordu gati mugilkortasun aske hori galtzearen aurrean, ez nola uh -huh. bai. balantza batean ipinita, uste dugu, uno, pizu goiago duela hori salatzea eta hori ikustaraztea bestea baina. Bai, gero, zuleen aipatu zu, ereduonek zelako nola eriagotzen ditugu, eh, gure garraioetarako beharra, ez da? eta argi dagolako merkatalgune merkata batek eta mugikortasun motorizatua elkarri lotuak daudela. E, inorez da joaten txingudi megaparkera oinez, ezta edo beste osa jende gutxi autobuses, edo? Hori ere, ez da? Aipatze, aipatzeko da, ez, mugikortasun behartua, nolai zentzorretan, ze, kotxe, kotxe esplazamendua beharrezkoak egiten dira, ara juteko, eta, eta, eta horrek ere haipatu behar da ere, kontsumo lokalera didez, gertuko nekazaritza edo obertuko merkatuko dauzadoiek ezitula, benefiziatzen bat ere ez, nola baita. Bai, hor ikusten ari gara, gure hirietan, denda txiki asko, nola istenari diren? Eta nola, gero eta jende gilo dago behartuta, ba, benetan e, kotxe bat hartzeko erosketak egin arizateko, ez da? Bai, oize, bai, ikusten dugu, nola, fomentatzen dene, Gizarte eta eredu hori, azien eredu sozial hori, nola beharrezkoak egiten ditun, azpieguntura gehiago, eh, garraio gehiago, mm -hmm. eta eta horrek laukan kostu energetikoak in, kerrizi ere kontutan hartzen ez da, eta bueno, ba, ba egoera nik sa, oso osos salagarria dela ez nola baita, eta zakin nola dira zi, baina mm -hmm. de, behar dela ez egoera hori, bai. Osongi, ba bueno orain, paiketaren eh, berediktuaren zain, Bai, eso. Mhm. Vale, pues suerte a ez dakiz zerbait gehiago gehitu nahi duzun edo galdearen bat. No? Pues, <risa> <risa> vale. Vale, eso. Ba mi esker. Gurek eta ba, suerte. Oye. Zebra bi bueno, Zebra idea. Zebra bidea antxeta irratian Antxeta, tastaz eta alabedi irratiek ekoiztutako saioa Zebra bidea zuzen ere zebra bidea magazinan e, argitatu genuen joan den aste artean entzun berri duzuen elkarrezketa sesuriegen geniuna. Eta guain, e, guziko dugu zeinten e, ibai eta komunitaten alde eta hortekin horkako bosgarren e, foro mesoamerikarraren agiria. E, Metropoli aldizkarian irakurrealizan dugu agiria hau. Meksiko, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamar, eta Ekuadorreko jatorrizko errien berreuntairu rogeita lau ordezkari bilduziren txirikin, Panama, eta ondolokoa dierazpen hau e, adostu zuten sistema natura eta humanitatea erazutzen ditu. Sistemak natura eta humanitatea erazutzen ditu, barkatu. Ego Amerika lur zailerraldoia esplotatzen, lapurtzen, erazutzen eta iraitzen jarraitzen dute. Gure lurrak gordetzen duen bizitza guztia salgai bilakatzeko. Heriotz kate honetan gure horriak, baina batez ere gure jatorrizko horriak, askunde ekonomikoarekin obsesionatua dagoen eredu ekonomikoaren piktima nagusiak dira. Eredu honek bizitzaren aurka eta gutxi batzuen nahi keri azezinaren alde jotzen du. Imaldaketa bezalako eraigin hilzu itzulgazak sortzen du inimpozatzen diguten gizarte ereduak. Honek bizitza bera privatizatzen du, gure ezagura tradizionala patentatuz eta merkatale helburuekin pioristasunaz jabetuz. Ekoizpen transgenikoak eta ekoizpenaren kontrol transnazionalak elikaduraren buru askketasuna galtzea garmattzate. Honi guztiari egitasmo mehatzari hidroelektriko eta turistiko bataz beste, Geito beharko genizkioke. Okay? Mia abuela trabajo, paseando, cantando, Baina, planeta Maiako suntzipen honek erantzule zuzenak izan baditu. Naziarteko finantza erakondeak hain zuzen ere. Bere burua garatutzat daukaten estatuak eta beraien morroiak diren gure herri gobernu eta enpresakideak dira erantzule, onartu, bultzatu eta biderkatu egiten dituztelako beraien zako soirlik onuragarriak diren politikak. eta era honetan gure herrien biztanleguaren miseria areagotzen dutelako. Merkataritza askearen hitzarmenak hitzarmenek kontinente osoaren eta estatuaren militarizazioa erakiten dute, eta gure herrien lapurketa eta birkolonizazio fase berri bat adierazten dituzte Mi bizabuela noterea batidora, pero enzu huerto la verdura erade Nasi harteko inbertsio ez dituzte mugak. Ego Amerika aberreri gabeko plaza erraldoi bat bilakatu zuen inbertsioetarako, zuen inbertsioetarako eta gure herriek inbertsio hauen irabazi materialetatik baztertuak egoten jarraitzen dute. Garapene gitazmoak, Gero eta era sokorragoak dira herri indigenen aurka, eta baita ere naturparkeen aurka eta bianistazuuna, Hura, mineralak eta olilioa iturri garrantzitsuenak diren edemoen aurka. Lurra lapurtzen digute, denak enttztigute, gure txetatik botatzen gaituzte. Portizkeri era guztiak sufrirazten dizkiigute, mehatzu, sobornozaiakera persekuzioa, kartzelaratzek tortura desagerpenak eta erailketak paratzen ditugu eta guztia gutxi balitz goreburuen defentsa ere kriminalizatzen dute lege berriak asmatuz eta pertsonak eta erakondeak gauziperatuz <totipa> Hidroelektrikak, meategiak, urtegiak, parkeeolikoak, holio guztieketak, egitasmo turistiko erraldoiak, urre olioaren olilioaren guztieketarako itsaz plazaformak, E ejezitu egoitzazak ur privatizazioak luxuzko etxebizitzak, Oliorefineriak eta belttzantzaremuak bezalako egitasmoen aurka borrokatzen dute Mexiko, Guatemala, Honduras El Salvador Costa Rica, eta Panamako jatorroizko herriaiek eta komunitateek. Honetaz gain, Atenkon, Mexikon presoen alde, Hondurasko, herri Garifonen, eskubideen alde, eta Panamako, Niobe, Buklere, Nasoen, Bera, Gunan eta Kuna indigenoen autonomia legediaren alde, borrokan jarraitzen dute herri indigenoek. Energia hidroelektrikoa ekoizteko irakidituzten urtegien energia, garbia ez dela, berresten dute haipatu erakundeek. Inguro giroaren eragina neurtzen dute enpresek iruzurra, egin dute mundu osoan zehar, inbertsioak eta neurrigabeko etekin pribatuak, errestea beraien benetazko helburua izan eta izaten delarik. Iparraldeko trasnacionalek eta gobernuek, karbonoarekin egiten dituzten trapitzio eta negozio ikinak ere, deitoratzen dituzte herri mugimenduek, Eta aldaketa klimatiko. klimatikoa aitzakia bezala erabiltzea justizi hipokrita dela zalatzen dute. Urtegiek, petrolerek, mehatzeek, agroerregaiek eta ale bakarreko landaketek, batanzbeste, klima aldaketa eta ondamenti naturalak eta ekologia eta herrien auskortasuna eragiten dituzte. Ora, Oñarresko giza eskubidea den aldetik, uraren defendtsa mantendo eta berrindartuko dugu herri indigenoak. Honetara el bidegarritasun unibertsala ziurtatzeko eta erabileraren aldak, araberako kostepean elkartasunezko Irizpideek gidatuak beti ere bere babes osoa bultzatuz. edo modutan privatizazio era guztietatik defendatuko dugu geure burua herri lehentasuna emanez edozein industriaketa nazionala edo nazioartekoaren gainetekan gure herrietan egitasmoak eraikitzeko ustelkeria manipulazioak gezurrak, pertsona eta erakundeen erosketa kartzelaratzeak eta eriotzak erakiten dituzten hau eta zigortzea etengabe geldiekin go, diegu nazio eta nazioarteko erakundei. Indarra itzaropena siurtasuna eta bizitzarekiko maitasuna ditugu. Ego Amerikako altzatzen dugu ahotsa eta gurean nahi den nazo herria bezarkatzen dugu senyorain zufritzen ari baita Abelttzintzak eta hidroelektriko egitasmoek eragin dieten arpilakketz defendatzeko. Ez dioguoiz utziko elkarrizketa, elkarbizitza eta konziliazioora deitzeari, gure herriok eriotz eta errepresio, historiaren aztarnarik sakonena dugulako, eta lurra elkarbizitzera, behartuak, lr, elkarbizitzera behartua gauden guretxe eman komuna dela ulertzen dugulako kaban Barozelak sucesko... Buru jabetasun energetiko alrikatzen du eta horretarako gure herrien beharrak lehenesten eta lurra errespetatzen dituzten egitasmoak oinarrizakk hartuko ditugu. Lurraren parte garen aldetik pertsonen eta lurraren arteko elkarbizitza duen kosmobizioaren pean dauden egitasmoak defendatzen ditugu no es largo vapor, paro yo extremo estilo está estamos dos mujeres sí. MCs, individuala eta kolektiboan, eta gure eskubideak hauxe eta ama lorraren eskubideak errespetatzen dituen bizitza onerako elkartasunean oinarriak dituen etika berria aldarrikatzen dugu Esugu nahi Lurra bere odola kaiolatuan itotzea. ignorantzia <totipas> bar Ez dugun nahi natura hilik gehiagorik Ezta algaia bilakatutako urik ere. Ezta gore ibaietan heriotzaren isiltasun gehiagorik ere. Ibaiek gure semehalabei, gure landaketei eta gorea berei ematen diete bizitza. Lurraren ibaiak goretxeak dira. Gure familieen guneak dira. Gure bizitza dira. Gure historia eta gure sustraiak eta horrezegatik nahi ditugu gure baiak, ibaiak aske betirako eta baita bizitzarako ere dos, pero dos casos aparte sin caché, pero me pasta para rularte mi promo en CD. Tu rula no se ve metropoli algeskarian, ibai eta komunitaten alde eta ortegien aurkako bosgarren foro mesoamerikarraren agiria. Boketen Panama adostutakoa 1966 ordezkari indigenoen artean. hemen eta han Lurra eta askatasuna. Rozo el el <tutututu> tintero <tutu> Hay competición, tonto, si no cambias de entonación pronto Busca un sponsor y un aval para acabar Pero no habrá para práctico el rap sin par, sin más favor que amar Apura el cronoclon, expon tu gloria quien crees que odias? Dejo escrito Toma clases de prosodia Un grito es Charlie Parker Y en tu parque solo hay gimnastas y rastas Que se las dan de gánster Cantraste, dancey con esto no contraste Confort, con son de calle, seduce el sol, sonó Demasiado de seductor, debes estar loco Oyo el foco al relámpago y se apagó el motor Invitas enci seductor, guarda tu rap espera que si la Yursula exhiban tu no sois altos y yais atrás co artistas. Aquí invitas enci seductor, guarda tu rap espera que si la Yursula exhiban tu reproductor no sois altos y yais atrás Me llaman pisando baldosa la revoltosa y tan perdida Me llaman calle, calle de noche, calle de día Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía como maquinita por la gran ciudad Me llaman calle, me suba tu coche Me llaman calle, pisando baldosa la revoltosa y tan perdida Me llaman calle, calle de noche calle Va tu coche me llama calle pisando baldosas la revoltosa y tan perdida me llaman calle calle de noche calle de día me llaman calle hoy tan cansada hoy tan vacía como mantinita la ciudad me llaman calle me subo a tu coche me llaman calle pisando baldosas la revoltosa y tan perdida me llaman calle calle de noche calle de Llaman calle hoy tan cansada hoy tan vacía Como mantinita por la gran ciudad Me llaman calle me suba tu coche me llaman calle pisando baldosas a la revoltos hoy tan perdida Me llaman calle calle de noche calle de día Me llaman calle Tu auto coche me llaman calle Pisando Valdos la revoltosa y tan perdida me llaman calle calle de noche calle de... Txingorriotxak saioan, antxeta eta Telefonoaren beste aldean, e, Mikel, e, Anoetako Mikel daukagu, eta berakitz egingo digu akten altxamenduak e, duen e, den ostegunean, egin zen horren orkako konzentrazioa, Anoetarrian. Arratxaldeon, Mikel? Arratxaldeon, arratxaldeon. Zer moduz gaude? Ondo, piskabateke, baina ondo, Bye. ondo. Vale, vale. Ba, bueno, nahi diguzu kontatu, favorez, zer, zer zegoen preste oztegunerako e, boteretxuen partetik eta zer gaitik handeitzen zenuten zue konzentrazia eta zer gertatu zen e, bukaeran? Bueno, ba, e, goizeko behar zitan, azizien dezhabetxak, o, lurrak entzen lur jabei, olaputzen, eta 9eraren gutxitan hola etorritzien fomentoko sei o 7 korroata personajeak, eta ba lurjabea zeuken ordu laodenero ba, beraiekin E, eta hori, ba eskriturak eskutan eta lurra kentzesiotan nola ba, irgutzitan tako bueno ba goitzeko erritan inden bat jende guzti ba arrera txiki bat eta koloretzoa hiteko eta gure protesta saltzeko oraien horren beraz e, burutu dira jadatik e, dezjabetzak e, anoetan ba bae mm, pasatien 24 25 lurjabe unoson, goizes eta txaldez, eta, bueno, hortik gehiengo bat eskatuzun zuen, oberesku bideak, aldarrokat zuen, es, esan nahi du, eskatu zuen lurran bertan, markatzea ze lurrak kenduko zioten, eta alkaten prezintziak nik uh -huh. Eta onartu hartu zuen? Bai, bai, bai, hon dute, normalkin lurjadek ez dira animatzen, ba, gauze esberinietik, baina, bueno, ba, anotan E, Piskarlan duen beraiekin, kontu gauek, eta bagiengo bat oieskatu zuen, da honortin zuen, oiesan nahi du, berri ze torri bola, beste zita bat inberko gula lur biekin, markatu berko jotela, ze terren eure enduko joten, eta bertan inberko E, lurrakentze hoi, lapurketa hoi Hori gazo ezetan duzun bezala ez eh? lapurketa zuzena ez Ba, bai, zokabestitzik Bai, bertakoa hi lurrakentzea hola ez Bai, mm -hmm. argi eta garbi Eta zuek e, ze, zertan, zertan e, burutu zen duten konzentrazioko loretzu hori e, Ba, bueno, batez ere deialdi bat de ba, ingendun eskula e, guztitan, zati, bueno, anota etorizien da bezperan eontzien hernialden da Urrengo honetan zizurkkien eta hoita ba, bost persona la bildu ginen hainbat komunikabide eta ordu bete on ginen baja gure mezuak zabaltzen eta bueno, on ba, beaiakaitekogun desate den betu. Uh -huh. E, Mikel, justo noeta, bueno duela urte batzuk egin ziren herri galdeketa, e, Euskal Herriko hainbat herritan, jendeakia nahi zuen atxete edo etzuen nahi, eta noetan e, argi eta garbi herritarrek esan zuten, ez ziren, ez ziren atxeteari herri galdeketa honen bitartez, ezta? da? Bai hori da, ba, hain dela urte, burutu zan hori, E, Uda etxei, ba, bote, jende bote ditsua etzien utzi parte hartzen, eskatuzuen eun hortan itxita edo eta kanpon burutuen duen herri galaketa, montatu dago karpagaten. Eta ordu ere bai, herria e, garbi utzizun e, proiektonen aurka zehola, eta etzula nahi, ba, bera, erri ondati pasatzea. Hala ere makinak eta, bai zbarkatu? Ez, esan nahi det, beste behin ere bai, oain berriz egertatu ala, alain izan txan herriak, orokorren, oain izan dielur jabek, eta baita ere dudak etxek azkenean, herriko ba, ere muztabalo bat, ez, ba, proiektuan aurkazaldua, argita garbin, aizta, kaso ez in. Uh -huh. Eta, ala ere, inguruan, makinak atoperabiltza ez, toloza, inguru horretan? Ba, ba, idauke du, ba, tartea auzala, ba, dezhabetza ingabe, gehatze zana eta bai toloz lehegide gorreta hor makinak gehatu gabe daude eta baita ere zizurki landuain tarte hortane bai eta hemen gaude de erdino gabe, gabe baina bueno Eta uste duzue iritxiko ere dela makinak edo itxaropeen pizka daukazue ez dela daltatuko Ba bueno, burrokatuko aldeuken aldeuk tresnagutxikin aurreitxea eta ez genuke nahi baina posibila da, horrik uste dugu igual, hau daranola, aziko hiela. Ba. Izugarri, eredu, izugarri edera e, eremu izugarri edera gainera da, Oa, noeta inguruko hori ez, ez bai, alde bai. eta ez nialde, eta hori guztia ez dakite, da, izugarri, izugarrikeri bat hori zuntzitzea benetan, kriston basoa, kriston balore naturala, Bai, ba, beste hain ere, ba, txikitingoa e, dena, e, berritarren kontu, berri iritzia kontuan hartu da. Mhm. Uh -huh. Eta zer entzun diozu urkuio jaunari? Batzoko atzoen omen zituen adieraztenak, hainbat komunikabidetan. No, eh, ez ezto geter berri. Ez, bueno, ba, antzaenez izan, izan zuen lehenesten duela jendea, jendea por lanaren gainetik. Hori esan zuen? Bueno, beste aztakeri bat, bere agotati gabeatzeko ez zita skorritzen dugu. Beste gezur bat, ez da? Bai, ba, beste, beste bat. Beste bat. Hemen, kalegatu duzuen akitian, aipatzen duzu ez, abiadurandiko trenaren inguruan e, botatzen diren gezur batzuk, ez? E, la postuen sorrera alegia? Mm -hmm, bai, horrekin, e, bai, beti, bueno, gauz buztikin jolazte guen, mate bere Bede eremura, eta po, sortzen nahi dien postu mm -hmm. gehienak diek oso kariak etxarrezkoak, eta pila, diek, ba, kanpotarrak, eta bela balintzatutala nahiten naiko prekariak. Mm -hmm. Eta ez dut eitz egiten gainera nortzua ikentzen diete bizi modua, ez? Adibidez e, lurrak hendu dieten baserritarroiei, ez da? Ba, hoi, hoi da, eta txiki bat, ba, astu zaila esatea, eta bai, pentsegoen balan postuak eta eta kentzeuen aukerak beste lan postu bat ere egutzeko ere bai. Oi, gozoi astui itzeskiez aten. Bai, bai, bai. Bere gesurt gezur, gain gauza asko eskutatzen dituzte, ez da? Um, bai, hortan oso abilazio handia da ukia eta eta bueno, bai basabela nakoa, giena eta bai erabiltzen eta orta zua liatzei yes. Bai, hemen ere haipatzen dituzue arriolak esan uste uste dutekainan edo uste, <gülüyor> ez azaroan azaroan esan zuen, ez? Ba, ez dakitzen bat mila lanpostu sortuko zituela, ez? HTx tex aspi, <gülüyor> mila eta zuke zaten duzue, bueno, kontutan hartu ze lanpostu botak diren, agian amala mila, ere ez? <gülüyor> ba, ba, eukauz, Naguzkoak e, erabiltzeoa e, ba bere sentsu gaberiko proiektu honei sentsua emateko baina hala ere ba deno kritikoa izan ber eta jakin berdeu guztio dituela e, postu bere dezurra honbia ba nola bai eta argumentatzeko. Gero kontze bai kontrasen nagusia zen baiende dagoen lagabezian eraikuntza eraikuntzen den anaes. Ba bai. Ba, e, uh hala -huh eta hemen ere gara, garapenkeria emendikan urrunere eramaten dela eta ipatzen duzue, ari direla martxan jartzen Afrikako lehen HTA, ez, e, marruekos, senegal. Ba, ba, inez da. Zirazki Afrikako jendeak gehien behar duena orain, ez da? Abiaduran trena. Bai, ben Mendezela anere zu halako gauza beharri segurauzki beste beste gauz askok izango hie beraintzako importantegoak, baina hauek eskaintzietena eta baina harro daude, ba bidatzenan berdieu, es, ba lurralde pobregiei, bat. Lotsagarria, bai, bai, vamos, ez dauz, ez hitzik eh, deskribatzeko hauen jokabidea, ze, ze maltzurra, ze hipokrita eta ze nazkagarri eta gainera Zerrizkutsua, zen eh? ari, ari bai dira, jendearen jende bizitzekin jolasten. Ha, ah, bai. Ha, <laughs> bai. Ha, bai, xera. Bale, Mikael, pues ez pues dakit. Zerbait eh, gehiago, komentatu nahi zenuke? duke? Mm, ez, ba, bai, animatuko nuke jende guztiari, ba, proiektu honen aurka itea, aldun neurrin, da aldun esparron, Baina gure aurka eta suna saltea perretan ekiko esterioa, eh? Bale, uh -huh. Miquel, pues, esker milla, gurekin egoteagatik gaur, antzeta erratien. Zuein, Suerte handia. Derdin. Etsigo, agor, agor. Agor. agor. Mikelekin, Anaitako Mikelekin, aktenak altzamendoei buruz, eh, dezjabetzei buruz itza ondoren, e, bueno, orain e, dauk e, izango emango dizuegu berri labur bat, baina espero dezagun bihar e, Zebrabidean e, saioan ampliatu al izatea berri hau. Eh, egin dizuegu Behin baino gehiagotan, e, not redam delandese, nor e, Bretaña nanteseko hiriaren e, urbil, e, eraikin nahi dutela aeroportu erraldi bat, eta aeroportu horren eraikuntzaren aurkako mugimendu errikoi zugarria, ematen ari dela, egondira hilabeteak eta edo agian urte bat baino gehiago akampatuak, e, Zondaketak hasten e, galera hasten, egonda jendia eraiki dituzte beraien etxeak, egurreskoak eta ari dira, bueno, kristo balio ekologiko eta ekonomiko daukan sonaldea, ari dira e, babesten eta galeratzen, ez? Eh, hauek hasiera e, ematea Eta mugimendu honi elkartasun mugimendu asko atera saezkeo etaien artean Bayonan dago talde bat, komite bat, eh sustengatzen duena lagun hauek, ez? Nante zen erresistitzen dauden lagun hauek, beraz, ba, bihar, biharko espero dezagun lortzea kontakto bat beraiekin eta zebrabidea magazinean izaten duen garapenkeria zalen garen. Galapengkeri salearen aurkako atalean, bueno, ba gea bai onako norbaitekin hitz egiten, ba, hain zuzen ere datorrelarun batean burutuko dela naziarteko elkartasun eguna. Borroka honekiko e, horitaraziko dizuegu urrian e, desalojatu zituztela akantatuak zeudenak eta bueno, ba, ba beti bezala polizia E, berri da, Europarra, fran, Frantzesa, Europako iparraldekoa, beti da polizia. Eta era oso bortitzan, e, sartzen da, lekuetan. Eta oso jokabide bortitza izatz, izaten du jendearen orka. Horren lekuko dira, kanporaketa eta hori or, erakusten dituzten argazkiak. Eta kanporaketa eta hori zufritu dutenen lekukotasunak. Esan zuten eh, jaortikiz izkietela ez dira balak, baina dira olako burnizko eh, tramankulo txiki baina larruan sartzen direnak eta benetan urratzen dizutela, dizutela larrua eta izogarrizko mina eh, paretu omen zuen jendia. Eta horren, horren harira dago eh, atxilotutako baten eskutitza eh, hortikan, dabilsarean, Eta berak ematen ditu e, zehaztasunak e, ba, atziloketa eta zer egin zieten inguruko e, zietasunak. Zeren ari omen dago e, bueno, atzilotu batzuk omen daude eta baita ere zauritu asko. Orduan, espero dezagun, biharko baionako kide batekin koneksio bat izatea zuentzako. Eta bueno, ja bederatziak iaia ia, bederatzietara iritsi gara. Egingo dizuegu e, jorratu ditugun gaien laburpena amaitu baino lehen eta horrekin ja agurtuko zaituztegu. Urku adierazpenak izan ditugu lehenesten omentuela e, pertsonak porlanaren gainean, baina gero izan dugu Mikelekin, e, Manuetako Mikelekin elkarrezketa Eta, berak kontatu digu nola borutu ziren lurren desjabetzak edo hobe esan da Lurraren lapurketa. Han hoetan den ostegunean jendearen protestaren artean bertakoen protesten artean. Gero izan dugu sezuurekin elkarrizketa bat, Donostiako epaitegian epaitu bai zuten bera jo Aste artean eta beste hiru lagun txingudi Megaparken e, kateatzea gatik e, konsumismo eta garapen keriaren aurkako ekintza batean. Ibai eta komunitateen alde eta hortekin aurkako bosgarren foro Mesoamerikarraren agiria ere plazaratu dizuegu. Eta, e, bueno, ba, azken berria bezala, hori, e, nanteseko aeroportuaren aurkako borroka eta horrekiko izango den elkartasun eguna datorren larun batean. Eta bederatziak jotzeko puntuan daudela, agurtuko zaituztego. Hau pa entzule hurren gorarte, hemen dikan ama bostegun, hemen egongo gea berriro, txingurri hotxak antxeta irratean. Eskerrik asko. Oh nana canta tu e sinnia e sei ta gay hey oh time baby sei ta gay hey ta gay oh time gay light of where you are oh believe in you per andar viare di salvadori via ancora cadendo on die torria altra storiaare pesneo megia a beso per on die torria Ni siquiera, he me engañado, estoy que salo. Hey, I'll no, boss, hey, time. Hey, I'll pa pa bam bam ba pa pa pa pa pa pa que no avisan desde la sede por ahí ni los en gana y de ella ha vestido aquí yo te rego llegas a coronarte alto a poco de rillete